Михайло Коцюбинський. Ялинка. Настав святий вечір, в якимовій хаті кипіла робота. Печі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю. Василько сидів долі та м'яв мак до куті. Василькові було літ дванадцять, він був найстарший у сім'ї. Василько м'яв мак. І все поглядав, то на двох сестричок, що гралися з котом, то на батька, що сидів на полу, схиливши голову. «Чого батько журяться?» – думав він. «Чи того, що не здужають? Чи того, що нема грошей викупити від шевця мамині чоботи?» Рипнули двері. В хату увійшов якийсь чоловік. «Добрий день вам!» – удався він до Якима. Чи не продали б ви, чоловіче, тієї ялинки, що росте у вашім садочку? Пани послали мене знайти дітям ялинку на святий вечір, а я вже другий день шукаю і не можу знайти гарної. Яким помовчав? А що б ви дали? – спитав він перегодом. Та вже не будемо торгуватись. Кажіть ціну. Три карбованці дасте? – відповів яким. Тату! обізвався Василько тремтячим голосом. Та ж то моя ялинка. Ви її подарували мені ще тоді, як мене похвалив учитель. На блакитні очі білявого Василька набігли сльози. Йому жаль стало з зеленої стрункої ялинки, що одна звеселяла зимою в садок. Батько глянув на сина. Василько замовк, прочитавши в тому погляді невимовний смуток. «Добре, я дам три карбованці», – обізвався чоловік. «Але мусите приставити ялинку сьогодні, бо пани ще хочуть прибрати її на вечір. А як її приставити, коли я слабий, а хлопець ще, сказав яким. Чоловік глянув на Василька. «Не так-то вже й малий ваш хлопець, та й недалечко їхати, годину. Завидна завезе». Завидна й поверне, яким подумав і махнув рукою. Якось воно буде, містечко не за горами. Чоловік дав завдаток, розказав, куди завести ялинку, і пішов. Яким трохи повеселішав. За три карбованці можна було викупити від шевця жінчині чоботи. Хвалити Бога, але на не ходити на свята в подраних чоботях. Він одягся, узяв сокиру і подався в садок. За батьком побіг і Василько. В садку лежав глибокий сніг. Якимові ноги, узуті в здорові чоботи, глибоко поринали в сніг і лишали за собою цілу низку ямок. Василько то стрибав у ті ямки, то розгортав ногами білий пухкий сніг. Чорні голі дерева, Стояли в садку, настовбурчившись замерзлими гілочками, і мертві не ворушилися від вітру. Під деревами, на білому як цукор снігу, сіткою лягла тінь, аж ось здалеку зеленою глицею заманячила ялинка. Василько з батьком підійшли до ялинки, їм обом жаль стало молодого деревця. Струнке, зелене, веселе, воно маяло гілочками, наче раділо гостям, яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдарив по стовбурові. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалося, що вона отот застогне. Аж ось деревце похилилося, хруснуло, і підтяте впало на сніг. Василько мало не плакав з жалю. Він бачив, як батько взяв ялинку за стовбур, закинув на плечі і поніс. Вершечок з ялинки, волік за батьком і лишав на снігу довгу, мов стежечка, смужку. Василько глянув на свіжий пеньок, і дві сльозини скотились йому по щічках. Він не міг бачити того пенька, того місця, де за хвилинку перед цим стояла його ялинка, і почав нагортати снігу на пеньок. Незабаром з-під купи снігу не стало витко пенька. «Василько, гол, айди сюди!» – гукнув з подвір'я батько. Василько побій до батька. «Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку, та хапайся, сину, бо вже ген-ген з полудня, а треба вернутися завидно, коли б ще снігу не було, – казав яким, удивляючись у край неба. Наче хмара насувається. Не гайся, Василько, не гайся, бо не рано». На стареньких санях лежала вже ялинка. Василько почав лагодитись у дорогу. Він запріг коней, Удяг кожушину І виїхав з двору. Повівав холодний вітерець, З краю неба насувались білі, Наче молочні хмари. Разно бігли мишасті коненята, Дорога була слизька, І сани йшли в затоки, Тобто в бік на слизький схил. На обидва боки від дороги скільки скине не шоком, Розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння сідало громадами на сніг і знов здіймалося з місця. Вітер тушчав. Насунули снігові хмари і оповили небо. Сонце сховалось за хмари. Посипав сніжок. Василько вйокнув на коні, і вони побігли під тюбцем, наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними. До лісу якраз половина дороги, ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс, здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах. Їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг. Мокрий сніг, у це Василькові, заліплював в очі, налазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, щоб коні звернулись з дороги і побігли праворуч. Враз сани пішли в затоки і вдарились у горбик. Трісь! Щось тріснуло в санях і Василько віддав сторчака в сніг. Коні стали. Василько підвівся, обтріпуючись снігу, підбіг до саней. Старі, трухляві копили, зламались. Васах лежав нарізно від санок. Васах це верхня частина воза саней. Василько обійшов навкруги саней, оглянув їх і мало не заплакав. Запобігти лихові не можна було. «Підожду, може, хто над'їде та дасть мені яку раду?» Подумав він, поглядаючи на дорогу, яку раз у раз замітав сніг. Але в лісі було пусто, тільки вітер гучав між деревами та сипав сніг, закриваючи білою сіткою далечінь. Василько ступнув кілька ступнів наперед і став, широко розкривши очі з переляку та несподіванки, Перед ним з'явився ярок, якого не повинно бути на його дорозі. Василько постеріг, що збився з дороги. Що тут робити? Хіба лишити сани з ялинкою в лісі, а самому вертатися з кіньми додому? Василько випріг коні, сів верхи і поїхав назад по дорозі. В лісі посутеніло. Настав вечір. Василько їхав лісом. Коні глибоко поринали в сніг і ледве-ледве переступали з ноги на ногу. Василько незабаром помітив, що він їде не дорогою, а так лісом, навмання. Він став. Треба конче знайти дорогу, подумав Василько. Вернусь назад до саней і звідти поїду навпростець дорогою. Він повернув коні і поїхав назад. Довго їхав Василько проти вітру та снігу, а саней не було. Я десь узяв дуже соп, а треба трохи цабе. Подумав він і повернув ліворуч. В лісі зовсім затемніло. На землі і повітрі й білий сніг та манячили цупкі, замерзлі стобори дерев, закурених снігом. Василько їхав, а саней не було. Коні, брьохаючись по заметах та по кучугурах, потомились і стали. Василько заблудивсь, йому було голодно й страшно. Він заплакав. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом, а Василькові згадалась тепла, ясна батькова хата. Весело горить в хаті каганець, на столі стоїть куття, батько та дві сестрички сидять за столом, мати подає вечерю. Всі такі веселі, гомонять, радіють святичку. Хлопці та дівчата приносять вечерю, поздоровляють з праздником, питають про Василька. А може не радість, нещастя гостює в хаті? Може мати плачуть, що нема з ними Василька? Може батько журяться та сумні-сумні сидять край столу і не їдять вечері? Ох, коли б хоч виїхати з цього мертвого лісу, побачити дорогу, хату? Василько торкнув коней. Коні знялися з місця і не швидко побрели по глибокому снігу. Але що се? Василько виразно побачив свою хату. Йому видалось, що в маленьких вікнах блимнув вогонь. Василько зрадів і повернув до хати. То був кущ, обсипаний снігом і здалека видавсь хатою. Василько й руки опустив. Що тут чинити? Він глянув навкруги. Здорові дуби стояли в лісі, мов страховище, і звідусюди простягали до нього цубки чорні гілки. Василькові здалося, що то мерці, закутані білим покривалом, простягають до його свої руки. Йому стало страшно. Враз щось зірвало Василькові шапку з голови. Холодний сніг посипався йому на голову, то гілячка зачепила шапку та збила її в сніг. Тільки Василько наважився злізти з коня по шапку, як десь далеко почулося оу. І луною покотилося в лісі «Ау!» Відгукнулося з другого боку і довго не вгавало. Василько похолов з остраху, волосся полізло догори, серце перестало стукати в грудях. Думка про вовків. Промайнула у його в голові. Він в нестямці затяв коней і зник поміж деревами. Василько виїхав на узлісся. За лісом було поле. На полі край лісу стояв хрест. Василько побачив хрест і зрадів. «Адже я на дорозі. Це дорога до села, де живе мій дядько. Недалеко до села». Василько виїхав на дорогу, але що це за вогники блимають під лісом? Що це чорне ворушиться на снігу? Враз коні жахнулись і сіпнули убік. Вовки. подумав Василько. Він щосилий затяв в коні і вхопився за гриву. Переляканий, без шапки, запорошений снігом, мчався Василько по дорозі назустріч холодному вітрові. За ним навздогін бігли два вовки, вигинаючи сірі хребти, а хуртовина вила, крутила снігом та замітала їх сліди. Вирядивши Василька, яким легенько зітхнув, він продав ялинку за добрі гроші, а грошей було приймом треба. Треба було й чобіт жінці, треба було й на Новий рік дещо купити. Якимові трохи жаль стало Василька, що так любив тую ялинку. Та що вдієш, коли біда? Ні ввіщо вдягнутись, нічого й кусати. Олена поралась коло печі, хапаючись, щоб устигнути напору з вечерею. Ніхто не постеріг, що на дворі йшов сніг. Аж дівчатка, бавлячися під вікном, радісно скрикнули. Сніжок, Сніжок, пустіть нас, мамо, на двір. Олена та яким разом глянули в вікно? «Ой, Лишенько, як той бідний Василько приб'ється додому в таку негоду!» Скрикнула Олена, яким вийшов на двір. Небо заволоклося сніговими хмарами, рвачкий вітер забивав дух, яким стривожився. «Коли б ще яка біда не лучилась хлопцеві?» – подумав він. «Ну?» «Що?» – спитала Олена, як він увійшов до хати. «Завірюха, та може вщухне. Повинен би Василько над'їхати». А хуртовина не вщухала. Олена раз у раз заглядала в вікно, вибігала на двір і все зітхала та бідкалася. Вже смеркалося, а Василька не було. Олена плакала. І на що було посилати дитину проти ночі? Наче без тих трьох карбованців і не обійшлося би. Що з тих грошей, коли через їх можна позбутись найстаршої дитини? Олена мучилась і уявляла собі, як Василько збився з дороги, як напали на його вовки, як вони розривають по шматочку її любу дитину, серце її. Обливалося кров'ю, сльози заливали очі. Яким мовчав, але тривожився не менш одолени. Він щохвилини виходив на двір, вдивлявся у темряву, прислухався, як вия хуртовина, надарем не сподіваючись побачити Василька, почути його голос. Люди давно вже вечеряли, а в якимовій хаті і забули, який сьогодні день. Дівчатка поснули, дожидаючи вечері, старі сумували, їжа не йшла їм на думку. Хлопець-сусідин приніс вечерю. «Просили вас на вечерю, батько й мати, і я вас прошу, будьте здорові святим вечором!» Проказав він дзвінким голосом, подаючи мисчину в хусті. «А де ж Василько?» – поспитав він перегодом. Олена заголосила. Господи, всі люди радіють, весело, як Бог приказав, зустрічають Велике Свято, тільки її побила лиха година, відірвала від неї любе диття і кинула його в хуртовину на поталу вовкам сіроманцям. Усю ніч сумлі та по хаті. Шарпав за серце бідних людей Та не давав їм спати. Вранці виплило ясне сонечко На погідне небо оглянути, Що зробила ніч із землею. Вітер стих, і чистий свіжий сніг Сріблом сяв під блакитним наметом неба. Земля, наче вбралась на різдво У білу сорочку. Скоро розвиднілось, яким пішов до сусіда прохати коней. Він мав їхати шукати Василька. Олена намоглася їхати з ним. Весело рипіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи забита, та невесело було на серці В'якима та Волени. Вони роздивлялись на всі боки, боячись побачити, який слід Василька. Але всюди було рівно, біло. Сніг блищав, аж очі боліли глянути на його. Вони в'їхали в ліс. Олена пильно дивилась межі дерева. Їй все здавалося, що вона бачить то сани, то свитку Василькову, то кінські ноги. «Коли б хоч їхав хто?» – обізвався яким. «Розпитали б, чи не бачив чого в лісі?» Зустріли якогось житка однією конячкою яким розповів йому своє горе та почав розпитувати. Я бачив зламані сани, а на них ялинку, сказав той. Подайтесь лісом у праворуч. Ой, нема вже мого василька. Нема моєї дитини. заголосила Олена. Той крик серця. Болісною луною розлігся в якимовому серці. Ще здалека заманячили на дорозі поламані сани. Зазеленіла присипана снігом ялинка, яким під'їхав до саней. Олена перша зіскочила і почала припадати до саней та тужити на весь ліс, яким стояв, сумно схиливши голову. «Так», – думав він. «Василька з'їли вовки!» Враз щось під'їхало, яким озирнувся і не хотів вірити своїм очам. Перед ним стояли його коні, а на санях сидів Петро, братів Наймит. «Ти звідки взявся тут?» – скрикнув яким. «Та хазяїн послали мене по ваші сани, ще й казали цю ялинку відвести до пана». Василько обламався вчора, збив з дороги і ледве добився до нас уночі. «То Василько живий!» – скрикнули разом, як ким і Олена. «Та вже живий! Оце недавно поїхали вдвох з нашим Омельком додому. Чи ти не брешеш? Хіба ж я пес брехати?» – обізвався Петро. «Слава тобі, Господи!» – зраділи бідолашні. «Слава тобі, Господи, що він живий!» Петро взяв ялинку на свої сани, а поламані сани примостили на Якимових. Яким вйокав на коні, поспішаючи додому. Василько вже був вдома яким та Олена плакали з радощів, обіймаючи Василька. Ми вже думали, що не побачимо тебе, казали вони, а Василько весело щебетав, оповідаючи свої пригоди в лісі. Листопад 1891 рік. Читала Лілія Мироненко.